Pozdravljeni za finih ljubimcev. Pred vami je nova ura intelektualno stimulativnesebine, vsebine, ki ste jo vabljeni z v teden pomagati oblikovati tudi vi. Naj še enkrat ponovimo. Vodajo produciramo kot podcast. Vse informacije o vodaje in kako dostopati do nje, najdete na spletni strani Pikanet. Če vam kakšna informacija manjka, ste vedno dobrodošli vprašati na naš mail naslov www.zofijini.afna.gmail.com. V aktualni oddaji boste lahko vodoma prisluhnili prispevku Borisa Vezjaka z naslovom Politične gonje in manko demokracije. V nadaljevanju oddaje pa vam bomo predstavili prvi del predavanja priznanega ameriškega ekonomista Richarda Wolfa o genezi gospodarske krize. Želimo vam prijetno poslušanje. Prispevko z naslovom Politične gonje in manjko demokracije bo Boris Vezjak spregovoril o psihopolitiki političnih pogromov, ki so danes tako pogosta praksa slovenskega političnega prostora. Prispevek je bil izvirno objavljen na blogu In Res v torek 22. maja 2012, kjer je obogaten spletnimi povezavami doseglil tudi v pisni obliki. Ne izvajamo politične gonje, so danes povedali na Dursu. Saj res, zakaj jo ker se s tem učitkom Zoran Jankovič brani, da izvaja proti njemu, ko mu učitajo nakazila, ki so stekla od Ljubljanske občinske blagajne v smeri njegovega večinskega podjetja KLM naložbe. In ni edini, ki je žrtel zarote. Preštev sem pretežno večino širših javnih rab izraza politična gonja strani politikov v domačem političnem prostoru za leto 2012. Ugotavljam naslednje. Samo leto so se k temu konceptu množično zatekli Franz Kangler, Ivan Simčič, Karl Javec, Zmago Elinčič in omenjeni Jankovič. Maestro psihopolitike in kreator teze o velikem poku iz Finske običajno uporablja majne posredne formulacije. Biti deležen politične gone je torej sodeč po vsem videnem širok psihopolitični trend, čeprav marsikomu ne deluje pripričljivo. Ampak tak se moti, vseeno je uspešen. Kar lahko hitro opazimo, je premik psihopolitike paranoje na levo, tako rekoč njena harmonizacija po celem političnem prostoru, ne le po desnici. Če sledimo načelo več paranoje, manj kvalitetne politike in demokracije, so njeni nivoji pokazate naše vedno bolj gnile demokracije in ozočejo boje, tako tehnike njenega ustvarjena kot neposredne učinke na ljudi. Beseda gonja, je čudovita povedna izbira izraza v tem kontekstu. Seveda prihaja iz glagola goniti, gnati, zasledovati, predvsem v ruščini, podobno v češčini pomeni loviti, preganjati, zasledovati. Indoevropski koren, iz katerega verjetno prihaja staro crkveno slovenski, nastavek je pomenil tovči, tepsti, ubiti. Ko smo pregonjeni, smo hkrati pri pregonu in pri preganjavici kot enem izmed temeljnih dimenzij paranoje, ki temelji na blodni kot njenem prepoznavnem duševnem znamenju. Spomnimo se le zim zelene Kanglareve mračne sile, tega izjemnega indica mariborske politične psihopatologije. V sebi po Kangleriansko podvojen, kaj ti mariborske župane verjamele, da obstajajo mračne sile kot izraz za strice iz ozadja. Katarine Kresal in Destruktivno Levico, te da so mračne sile realno ime zaprav to, mračne sile. Naj spomnim na svojo analizo njegovega zatarjevanja gotovosti v njihovem obstoju. Znova ugotavljam, da javnost, sploh pa ne novinari, ki zelo radi igrajo male intelektualne bogove, še vedno niso zapopadli vpliva politične retorike na prepričanja in mentalni dispozitiv državljanov, ali ga vsaj nočjo priznati. Zdi se jim, da je zatekanje nekaj frazem v politični goni, zgolj prazna floskula, bežanja proč od odgovornosti, priročna banalna formula za izmikanje in laganje politikom. Da je vsem jasno, da gre za teater, da so državljani razsodni in to razumejo. Figo in daleč od tega. Trdim in svoje knjige o slovenski politični paranoj dokazujem, na kakšen način takšna retorika povzroča tudi realne učinke. Državljani kot končne slovniki interpretacij so nasprotno pripravljeni takim trditvam verjeti in naravnati v skladu z novo ustvarjenimi prepričani. V Mariboru recimo občani res verjamejo, da srčnemu kagljerju želijo škodovati on stran trojan. No, vse veliko verjame. V tem smislu so te ad -hok novinarske razlage ne samo netočne, ampak tudi škodljive. Je pa tudi drugače, recimo v bolj posvečenih krogih. Ko sem gledal na televiziji poslance pozitivne Slovenije, je bilo na njihovih obrazih razbrati silovito pretvarjanje ob novici odomnev na nečednih poslih njihovega šefa. Nimam dokazov, to da domišljam si, da svojemu predsedniku pretežno ne verjam jo, pač pa morajo zaradi osebnih in političnih koristih hliniti, da. Vendar so v tem izjeme, osmišljena zgodba, po kateri se napada Jankoviča in s tem pozitivno Slovenijo zato, Ker je prav danes ni na medija namerila čudovito prvo mesto, ali ker je direktorica Dursa njihova pod bo pripričala marsikoga. Do te mere, da ne bo pripravljeni malo verjeti Dursovim ugotovitvam. It's all about the story. Ustvariti treba prepričljivo, konspirativno štorjo. Psihopolitika je s tem postala integralni del naše politike, kdor prepriča večino državljanov, da je žrtev zarote, lahko zmoguje na volitvah, se ohrani v stolčku ali ohranja rejtinge. Toda tu je še en pomemben obrat. S tem, ko Jankovič na tak način izraža dvom v Durs, ali ga označuje za politično instrumentaliziran organ, počne točno to, kar z nenehnimi dvomi v naprimer, pravosodje, ali in sodišča počne Janša. Se pravi, se suva ogled v institucije za svojim dvomom in to institucije, ki bi morale biti spoštovanja vredne in avtonomne. Ampak ta dvom ni več običajen dvom, je konspirativne narave in zato poraja spiralo vedno novega nezaupanja državljanov, s čimer demokratizira politični sistem v celoti. Kar torej od žrtev političnih gon pričakujemo vedno znova, je nekaj enostavnega.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 je prvi del posnetka predavanja Richarda Wolfa o gospodarski krizi. Gre za transkript predavanja z izvirnim naslovom Capitalism Hits the Fan iz leta 2009, ki je zasnovano na njegovi istojimenski knjigi in si ga lahko na spletu pogledate v sklopu strani Media Education Foundation. V slovenskem provodu si na naši spletni strani zofijini.net predavanje lahko preberete pod naslovom Kapitalizem v težavah. Besedilo sta prevedla Maruša Babič, in Goran Gergek. V svojem predavanju Cenjeni profesor ekonomije na Univerzi v Massachusettsu Richard Wolff z izjemno jasnostjo razloži korenine današnje gospodarske krize. Pokaže, kako je kriza nastajala cela desetletja in dejansko reflektira velike napake znotre strukture ameriškega stila kapitalizma samega. Wolff sledi vzrokom gospodarske krize v 19. sedemdesetih, ko so plače začele stagnirati in so bili ameriški delavci prisiljeni disfunkcionalno spiralo izposojenja in druga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 Struggles in Marx's theory, na the novo premišljenje marksizem, boje v marksistični Knowing and Class, The Marxian critique of political economy and economics, Marxian versus Neoclassical, znanje in razred, marksistična kritika politične ekonomije in gospodarstva, Marxistično proti neoklasični, Skupes Harriet Frost in Stepanom Resnikom,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 take it as my task this evening to try to present a sense in the American economy and around the world since the United ta večer sem si zadal da vam predstavim kaj se dogaja v ameriškem gospodarstvu in po svetu Saj igrajo Združene države svetovnem gospodarstvu tako pomembno vlogo. Želim vam predstaviti, kako smo se znašli v tej situaciji in vam vse do neke mere pomagati razumeti, kam nas pot vodi v prihodnje. Če vam to sugerira, da boste pri tem tudi sami morali igrati kakšno vlogo, potem je uspelo. Vse ljudje, ki nam vladajo, nimajo pojma, kaj narediti, kar boste, če boste pozorni, opazili tudi sami. stvari, ki niso gospodarska kriza. To je najhujša gospodarska kriza kapitalizma v mojem življenju. In če pogledam po dvorani, sklepam, da tudi v vašem. Če hočemo, da bodo ljudje vzeli to krizo resno in da bodo imeli možnost, da se iz nje skopljajo tako, da na koncu ne bodo osebno in socialno uničeni, moramo to razumeti in k temu tudi primerno pristopiti. Dovolite mi, da začnem s tem, kar ta gospodarska kriza ni. To ni finančna kriza čeprav se to ime več čas uporablja. Če jo imenujemo finančna kriza, jo omejujemo na načine, ki nimajo smisla. Kot boste videli, je ta kriza posledica celotnega gospodarskega sistema, ki ga imamo v združenih državah. Ni se začela s bančništvom in tudi ni ostala na področju bančništva. Nikoli in na noben način ne bo omejena zgolj na kreditne trge, banke ali zavrvalnice. Kot drugo, ni začasna, ali kratka. To je pobožna želja, podobno kot če mislimo, da je kriza omejena le na finance. Dovolite mi, da vam to ponazorim z dvema primeroma iz zgodovine. Prvi. V 1930. letih 20. stoletja smo že imeli eno veliko krizo. Spomnimo se te krize, ki se je pojavila ali eksplodirala v letu 1929 in s katero današnjo krizo mnogi upravičeno primerjajo. V naslednjih desetih letih sta predsednikah Hoover in Roosevelt preizkusila vrsto monetarnih in davčnih politik. Mnoge so bile podobne tem, ki jih lahko danes vidimo v Vašingtonu. In niso delovale. Deset let se nismo izkopali iz depresije. Kar nas je končno odvignilo iz depresije, ni bila kakšna bistroumna politika. To je uspelo šle s premembi v družbi, ki se imenuje druga svetovna vojna. Če menite, Da so vse to vrstne, dolgotrajoče recesije in depresije, ki so odporne na politiko, dogale dolgo nazaj, vam navedem še en primer. Leta 1989 se je Japonska, druga nepomembna industrijska država na svetu, takrat kot tudi še danes, soočila s pacem, hudim pacem. Danes, 18 let kasneje, se Japonska še vedno ni povsem izkopala iz te depresije, čeprav so preizkusili vsako monetarno in davčno politiko, ki so imeli v svojem repertuarju, kar vključuje vse, kar sta dosedaj preskusila gospoda Paulson in Bernanke. Torej predstava, da bo ta kriza minila hitro, da ima kratko življenje in da je v obliki črke V ali U skolj pobožna želja. In kot tretje, ne da se je hitro in enostavno popraviti. To smo že videli. Po dogajanju okoli banke Bern Sterns, prejšnje poletje smo lahko videli, da je vlada Združenih držav preizkušala eno politiko za drugo, nižala je obresne mere, črpala več denarja v gospodarstvo. Se spomnite, lanje vas je veliko odbuševe vlade prijelo odbitek davka v višini 300 ali 400 dolarjev, da bi tako stimulirali gospodarstvo. Nobena od teh politik ni delovala. Vsako so oznanili z velikim nadušenjem kot rešitev za ta pereče problem. Vsak naslednji korak je bil večji in je kazel na neuspeh prejšnjega. Tako lahko vidimo, da hitra rešitev, ali nižanje obrestnih mer, ali črpanje denarja v gospodarstvo, ali nove stimulacije, o katerih razmišlja vlada predsednika Obame, vse to je že bilo in obljubla, da bo tudi vnaprej nekoliko premalo in prepozno. Narediti bo treba nekaj veliko večjega, nekaj dosti bolj obsežnega. Odločilo se je, je bilo in je bilo in da je bilo in je bilo Something much bigger, something much more far-reaching is going to have to be done. by telling you what i understand to be the historical framework out of which this crisis comes and i think you need to see it historically to get a sense of how big it is how profound it is how serious this is to do this let's go back briefly kako je prišlo do tega izjemnost amerike Dovolite, da začnem z godovinskim okvirjem, iz katerega po mojem mnenju ta kriza izhaja. Mislim, da morate to videti iz godovinske perspektive, da boste dobili pravi občutek, kako velika, kako globoka in kako resna je ta kriza. Vrnimo se na kratko v obdobje od leta 1820 do leta 1970. 150 izjemnih let tako v svetu kot naše državi. Zakaj izjemnih? V tem obdobju so ameriški delavci vsako desetletje, od leta 1820 do leta 1970, čisto vsako desetletje uživali v rasti plače. To je bilo izjemno. To je držalo za čisto vsako desetletje, tudi v času velike depresive v 30-ih letih. Kajti takrat, ko so se nižale plače, so se nižale tudi cene. Verjetno smo edina družba na svetu, ki lahko to pove. To je Združene države naredilo tako izjemne. Pritegnilo je ljudi, da so se v valovih priseljevali v ZDA, kar je tudi izjemno. Priseljevanje se je začelo predsem po državljanski vojni, ampak se je dogajalo tudi že prej. Dejstvo je bilo, da je to bogata država, bogata za zemljo, s podnebjem. Priseljeni delavci so gotovili tudi, da je na razpolago veliko kvalitetne zemlje, ki so lahko odzeli demorocem in jih pregnali. Iz različnih razlogov smo potem imeli teh 150 let, v katerih so delavci uživali vedno boljšem življenskem standardu. To je bil tudi čas, v katerem so delavci postali vse bolj produktivni. Vsak delavec je imel na razpolago več strojev, na voljo so imeli izobraževanje, od njih so zahtevali hitrost, delavci so postali bolj produktivni, so pa za trdo delo in večjo produktivnost dobili tudi nagrado, dobili so boljši življenski standard. Kot veste, je to spremenilo in oblikovalo Združene države, in pomembno je, da vidite, kako, ker to razloži krizo, v kateri se trenutno nahajamo. Ni presenetljivo, da populacija kot je naša, ki uživa v visokem življenjskem standardu, prične definirati življenje, uspeh v življenju na podlagi nečesa, kar je na dosego roke. Američani so ponotrajni, da to izjemno zgodovinsko izkušnjo. Da tem leži v korenine ideje o ameriški izjemnosti, da je na Ameriki nekaj edinstvenega. To začetek predstavil tem, da bodo moji otroci živeli bolje kot živim jaz, moji vnuki pa še bolje, da je v združene države vgrajeno nekaj, kar dviguje življenjski standard. Tako je postalo razumljivo, da meriš svojo lastno vrednost kot oseba, svoj lasten uspeh, potem, kakšno oblačila si lahko privoščeš, kakšnih hiši lahko živiš, In kakšen avto lahko voziš? Merilo samega sebe postane doseganje te izjemne kvalitete ameriškega življenja. Tako boste zdaj v tem mogoče spoznali temelj našega potrošništva, da smo postali družba, ki časti to, kar lahko tukaj dosežemo, to pa je višji standard dobrin in storitev, ki jih lahko kupimo in uporabljamo. Zato je to država, v kateri se je rodilo oglaševanje in je postalo nekaj kar smo lahko dali ostalemu svetu morda nekoliko sumljivo darilo smo družba potrošnje do tega dne model ostalemu svetu goods and services in which advertising is born and becomes something that we can give the rest of the world. A gift. but we're the society of consumption Our excellence the model for the rest of the world to this day our country is a peace-loving democracy of course it is Okay, let me turn then to the trauma that afflicts a population that has internalized and come to expect 150 years of rising standard of living in which workers every decade could enjoy more because their wages rose and their wages allowed them to buy more. They... Pekinina zgodovina plače nehajajo rasti. Dovolite, da, da pridem na travmo, ki prezadene populacijo, ki je ponotranjila in pričakuje, da se bo tako tudi nadaljevalo 150 let rasti življenjskega standarda, v kateri so lahko delavci vsako desetletje bolj uživali, ker so njihove plače rasle in jim omogočale, da so si lahko več kupovali. Delo so se vedno bolj razlagali kot nekaj, kar ti omogoča, da si lahko nekaj kupiš. V 1970-ih se ta zgodovina v Združenih državah ostavila. Takrat so plače nehale rasti in od takrat naprej nikoli niso več rasle. To je bila temeljna sprememba v Združenih državah in z njo se večina prebivalstva verjetno še vedno ni sprijaznila. Se bodo odpovedali kulturi naraščajoče potrošnje, bodo sposobni reči svojega bogastva in svoje vrednosti, kot človek ne bom več meril z naraščajočim življenjskim standardom, ampak na neki drugi način. Če v družbi ni ničesar, kar bi ti pri tem pomagalo, je to naloga, ki je težka, tudi pod najboljšimi pogoji. Ampak, če ni nobene pomoči, je zelo verjetno, in to je tudi naša zgodovina, da se družba ne bo odpovedala na raščujočemu standardu potrošnje. Plat za to niso več imeli, zato so morali poiskati neki drugi način, ki smo ga kot naro tudi našli. Preden pridem na to temo, mi dovolite, da odgovorim na vprašanje, za katerega upam. Da se vam je med tem že porodilo, zakaj so plače nehale rasti? Zato v bistvu obstajajo štiri razlogi. Prvi razlog je, da smo v Združenih državah doživeli izjemno tehnično spremembo. Ta sprememba je podjetjem omogočila, da so delavce zelo hitro zamenjali. Imenuje se računalnik. V naši kulturi, začenši v 1970-ih, je ogromno število delavcev izgubilo službo ker so lahko računalniki z dvema operaterjema opravili delo, za katerega bilo prej potrebno več sto delavcev. Pospošajno so začeli uporabljati računalnike in s tem je mnogo ljudi ostalo brez dela, kar je ustvarilo veliko ponudbo delavcev in relativno nizko poprašovanje po njihovih uslugah. Drugi razlog je bil, da so istočasno v 1970-ih podjetja spoznala, da se je za njih končalo neko zelo ugodno obdobje. Ugodno obdobje je trajalo 30 let, od leta 1945 do leta 1975. Obdobje po drugi svetovne vojni. Vsi konkurenti Združenih držav Amerike so bili uničeni v vojni. Združene države so bile edina država na svetu, ki ni imela vojne na svojem zemlju in je bila tako sposobna proizvajati za preostali svet, kar smo tudi počeli. Ameriška podjetja so na ta način imela vse možnosti odprte in so bila brez prave konkurence. Ampak do leta 1970 so si Evropske države, kot tudi Japonska, odvojno pomogle in se obnovile na prav poseben način. Ker so bile združene države dominantna država v svetu, so se Evropejci in Japonci zavedali, da če bodo obnovili tovarne, če bodo hoteli uspeti, bodo morali v konkurenčnosti premagati združene države. Morali so proizvajati boljše ali pa ceneje ali pa oboje. Druge možnosti niso imeli. Američani so bili dominantni, In tako so se vsi trudili, da bi prekosili združene države, kar jim je slednjič tudi uspelo. Zato v ZDA ne proizvajamo več televizorjev in komo je še kaj avtomobilov in tako naprej. Preostanek sveta je gotovil in tudi ameriška podjetja so do 1970-ih spoznala, da so nas Evropejci in Japonci prekosili. Ameriška podjetja so potem sklepala in to je pomembno, da če ne moreš premagati, se jim pridruži. In tako se začelo množično izvaženje služb. Ameriška podjetja so v Združenih državah Amerike zaprla tovarne in jih preselila na tuje. Ni treba imeti naprednega znanja iz ekonomije, da bi razumeli, da če za delo zaradi računalnikov in stroja potrebujemo manj delovne sile, istočasno pa smo produkcijo preselili iz Združenih držav, torej so delovna mesta izven Združenih držav Amerike, ne več tukaj. Se pogoje povejalska moč delavca v združenih državah temu primerno zmanjša. Istočasno sta se odvijala še dva fenomena. Položaj žensk v ameriškem gospodarstvu se je zelo hitro spreminjal. Še prav posebej je to prišlo do izraza v 1960. in 1970. ko so ameriške ženske, ki so bile do dotlej doma, pričele prevzemati službe tudi izven doma. Službe s polovičnim ali pa spolnim delovnim časom. Če so imele delo s polovičnim delovnim časom, je to postalo delo s polnim delovnim časom. Imeli smo množično gibanje žensk, ki so tako iskali službo na trgu dela. Četrti razlog, zakaj so plače nehale rasti, je tudi novi val priseljencev, ki se je takrat začel. Množično priseljevanje je predvsem iz Srednje in Latinske Amerike, ampak tudi od druge. Ženske, priseljenci, vse več ljudi je iskalo službo. Računalnik in premestitev produkcija na tuje sta povzročila, da bilo na voljo vedno manj delovnih mest. Odličen je recept za to, da plače nikomu ne rastejo več. The computer and moving abroad less jobs for them to look for perfect recipe every time for wages that don't go up anymore for everybody <laughs> 1970s our wages stop rising and now something as basic as that that has not happened for 150 years plunges everybody into coping with it so, gonna... ljudi torej v 1970ih so naše plače nehali rasti zato je nekaj tako osnovnega kot je to kar se ni zgodilo v 150-ih letih, povzročilo, da smo se s tem morali sprijazniti. Zdaj bom to zgodbo razdelil na dva dela. Najprej bom povedal, kako so se s koncem obdobja rasti plač soočili delavci, potem pa, kako se je s tem spopadla poslovna skupnost. V teh dveh odzivih bomo spoznali razloge za današnjo krizo. Torej začnimo z ljudmi. Kaj so naredili ameriški delavci, ko so jim plače nehale rasti? Prvič, ameriški delavci so delali več. Če je plačilo na uro fiksno in ne raste več, potem je ena rešitev delati več ur, kar je ameriški delavski razred tudi naredil. Med letom 1970 in danes je poprečno število delovnih ur ameriškega delavca na leto naraslo za 20%. To je veliko. Delali smo 20% več ur kot pred 30 leti. Če to primerjamo s Francijo, Nemčijo in Italijo, Je tam istem časovnem obdobju poprečno število delovnih ur za 20% upadlo. Američani, ki si lahko privoščijo poletne počitnice v Evropi, si pogosto ob vrnitvi razbijajo glavo s tem, koliko lepše in koliko bolj človeškem ritmu ljudje tam živijo. Na tem ni nic skrivnostnega. Američani v službah garajo kot živina, preostanek sveta, industrijski svet pa ne. Imajo čas za dolge malice. Mi pa smo izumili hitro hrano. Ameriške družine so upale, da jim bo to, ko vsi delajo poveč ur, omogočilo raz potrošnje. Ampak temu ni bilo tako. Zakaj? Izkazalo se je, da če delaš veliko ur, moraš najti drugačne rešitve za probleme, ki jih prej, ko nisi toliko delal, nisi imel. Če gre ženska od doma, da bi upravljala službo, potrebuje oblačila in v državi, ki nima dobro organiziranega javnega prevoza, še posebej potrebuje svoj avtomobil. Izkazalo se je, da upravljanje več dela, več ur, povzroča tudi dodatne stroške, kar spodkoplje prvotni namen, da bi zaslužili več denarja. Skratka, izkazalo se je, da to prinaša več stroškov. Torej, če to ni rešilo problema, kaj bila druga stvar, ki jo je ameriški delavski razred lahko naredil, da bi se soočil s koncem rasti plač, da bi tako lahko še naprej trošil? Mislim, da si poznate odgovor, Odgovor je ta, da so si ameriški delavci, začenši v 1970-ih, začeli na veliko izposojati denar. Česar podobnega ni naredil noben drugi delavski razred v katerikoli drugi državi, v kateremkoli drugem času v zgodovini te rase, človeške rase. Američani so si začeli izposojati. Na začetku so si seveda izposojali tako, kot je zahteval posojilo dejalec. Ponudili so poroštvo. Američani so rešili problem s tem, da so vzeli hipoteko na hišo. Velike hipoteke na hišo. Imejte v mislih, da je kriza eksplodirala zaradi nečesar, kar se imenuje drugo razredne hipoteke. Ampak američani samo s tem niso mogli povečati potrošnje. Enostavno niso imeli dovolj bogastva, da bi si lahko dovolj sposodili. Nekaj je bilo potrebno izumiti. Način, kako američanom posoditi ogromne količine denarja brez poroštva. In našli so način. Je v vaši denarnici. Imenuje se kreditna kartica. To je mehanizem, ki banka omogoča, mogoča, da delavskemu razredu daje posojila brez poroštva. V ekonomskih je vaša kreditna kartica nezavarovani dolg. Seveda pa vam noben posojilo dejalec ne bo posodil denarja brez poroštva, razen, če lahko ima pri tem kakšno korist. In odgovor je obresna mera. Kolikšna je dan danes poprečna obrestna mera na kreditno kartico? 18% na leto. Zato kreditne kartice obstajajo. Ameriški delavski razred je tako dobil posojila stotine milijard dolarjev nezavarovanega kredita, da bi tako lahko povečal svojo potrošnjo. In delavci so to sprejeli. Razlog, zakaj sem vam opisal to zgodovino je, ker je to najboljši način, ki ga poznam, kako je mogoče razumeti, zakaj so v tej družbi to vrstna posojila sploh bila mogoča. Rešila so problem, ki je bil globoko zakorenjenjem v zgodovini združenih držav, Kot rezultat tega smo v začetku 21. stoletja zaradi količine upravljenega dela dobili izčrpan delovski razred, ki mu zaradi pritiska in stresa vsega tega dela razpada zasebno življenje. K temu pa zdaj lahko dodamo še strah, ki prizadeva populacijo, katere dolgovi so večji, kot so njihovi letni prihodki. Pod stresom in izčrpana, to je populacija, ki je dosegla svojo mejo. Ne morejo imeti več dolga in ne morejo upravljati več dela. Zato to ni začasen problem. In ni samo uvira na poti. Dosegli smo meje tega kapitalizma, ki ga ta družba ustvarila. We have reached the limits of the kind of capitalism this society has become. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has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 to the business community what they do well for the business community the last 30 years have been spectacular everything i've told you about the working class now we're going to go the good news with the introduction of computers american workers became more and more productive we had a 30 year period of rising labor productivity Pomen travme za podjetja Dovolite, da sedaj omenim še poslovno skupnost. Za poslovno skupnost je bilo zadnjih 30 let spektakularnih. Ob vsem, kar sem vam povedal o delavskem razredu, bomo sedaj šli na dobre novice. S računalniki so ameriški delavci postali vedno bolj produktivni. Za seboj imamo 30-letno obdobje rasti delavske produktivnosti. Sedaj pa me dobro poslušajte. Vsako leto so delavci proizvedli več, tudi kakšno plačilo so dobili vsako leto. Enako. To pomeni, da plače ne rastejo več. Delavci dobijo isto plačo. Proizvedajo vedno več, tudi dobijo vedno isto plačo. Razlika med tem, kar delavci proizvedejo za delodajalca, kar delodajalec proda in odčesa mora plačati delovco za delo, je vedno večja. To, kar delavec dobi, je konstanta. Proizvede pa vedno več. Razlika, ki pri tem nastane, se imenuje dobiček. Zadnjih 30 let konstantnih plač in vedno večje produktivnosti pomeni največjo eksplozijo dobička v zgodovini ameriškega kapitalizma in povsem mogoče tudi katerega koli drugega kapitalizma. To ni kriza Wall Streeta. Wall Street ne počne nekaj, pri čemer Main Street ni udeležen. Nikakor ne, to je kriza sistema, ki je enako dejaven tako na Wall Streetu kot na Main Streetu. Vsak delodajalec na Main Streetu je sodeloval pri teh sanjah. To je za delodajalce uresničitev fantazije. Delavce plačamo isto, oni pa delajo vedno več. Vedno več proizvedejo, meni pa ni treba plačati več. To ne more biti res. Moram se oščipniti. Ampak bilo je res. Poslovni skupnosti je to privedlo do nekakšne euforije. Nišče ni mogel prav razumeti. Ko so 70. leta postala 80. in 80. -ta, 90. -ta, so bili dobički neverjetni. In vemo, kaj so naredili. Vsi vemo. Prva stvar, ki so jo naredili, je bila razumljiva. Izplačevali so si take plače in bonuse, za katere še nišče ni slišal. Velike korporacije so s svojim ljudem isplačevale na desetine, stotine milijonov dolarjev v letnih plačah. Od kot je prišel ta denar? Pravkar sem vam povedal. Kaj so še naredili? Šli so skozi orgijo tako imenovanih združitev in prevzemov. Drug drugega so kupovali. Podjetja so imela ogromne količine denarja in so kupovala druga podjetja. Te konkurent? Kupi ga. Ti probleme povzroča tujec, ki ti krade trg? Kupi ga. Imel si denar za to. Kaj so še naredili? Zanimivo. Svoj denar so naložili v banke. Banke so od korporacij nenadoma začele dobivati ogromne količine denarja. Položi na banko, to naredi s dobičkom, medtem ko razmišljaš, kaj bi še lahko naredil s njim. Položiš ga na banko. Tako so banke postale skladišče za ogromne količine denarja. Potem pa so korporacije in banke istočasno gotovile, da lahko s tem dobičkom naredijo nekaj izrednega. Če vam bom sposobno razložiti, boste lahko videli in boste sposobni razumeti, kaj je bil ta preizkusen kamen novega ameriškega gospodarstva, ki se zdaj ruši. Banke in velika podjetja so našli dobičkonosen način, kako porabiti svoje nove, ogromne dobičke. Posvodili jih boro zaposlenim. To je bil način, kako so zaposleni lahko povečali svojo potrošnjo, čeprav njihove plače niso več rasle. Izposojali so si denar, ki so ga delodejavci služili na račun njihovih zamrznenih plač. Razumevanje ameriškega gospodarstva zadnjih 30 let se zvede na to. Delodajalci delavcem niso več dojgovali plač, namesto tega so jim denar posodili. Zato je to uresničitev delodajalčevih sanj. Namesto, da bi delavcem dvignili plačo in jim damo posojilo, ki mi ga bodo morali vrniti z obrestmi. Ali ni to bolje, kot pa jim plačevati plačo? To je nirvana, ali pa nekaj zelo blizu temu. Ameriška poslovna skupnost se je veselila vse so denar, ki so ga dobili od plač, ki jih niso izplačali, sedaj lahko podvojili. Na ta način ne dosežemo le večje produktivnosti delavca, ne da bi mu morali za to plačati, lahko mu še posodimo denar z visokimi obresmi. In imeli smo delavski razred, ki je bil obupan in se je izposodil. Imamo denar, ki ga lahko posodimo. Delavci so dovolj obupani, da se jih Poroka sklenjena v nebesih. In tako je bilo. Ameriška poslovna skupnost Je neposredno ali posredno skozi banke prišla v posel s posojili. Vsi poznate ali pa se na kateri vse spomnite, korporacijo General Motors, ki je slavila po proizvodnji avtomobilov. V zadnjih 30 letih je General Motors postal nekaj posebnega. drugega. V je podružnico imenovano GMAC General Motors Acceptance Corporation, to je bila banka. Izposojala je denar. Začela je s posojenim denarja ljudem, ki so hoteli kupiti avtomobil in si ga s svojo plačo niso mogli privoščiti. Potem so spoznali, da lahko zaslužijo več denarja z obresmi posojil, kot pa s prodajo avtomobilov. Tako je podjetje General Motors postalo banka. Bolj jih je zanimalo to, da so banka kot pa to, da prodajo avtomobile. Rezultate tega lahko sedaj vidimo. Proizvodnja avtomobilov jim ne gre preveč dobro odrok. So pa odlična banka, Njihova edina napaka je bila ta, da so se nekje pred desetimi leti razširili. Služili so toliko denarja, da so namesto tega, da bi dajali posojila samo kupcev avtomobilo, postali posojilo za vse in prišli v posel s hipotekami. Napačna odločitev ob nepravem času. Ampak General Motors se je v zadnjih 30 letih specializiral za napačne odločitev ob nepravem času. Tudi druge banke so se podale v to in posojale vsem. Vsi smo se že navadili na naslednji fenomen. Ne vem za vas, ampak jaz dobim vsak teden po pošti dve do tri ponudbe za kreditne kartice. Za nobeno nisem zaprosil. Zadoževanje američanov je tako dobičkonosno, da to počnejo vsi. To je družba, ki je posem izgubila nadzor. To je dobičkonosna igra, ki išče vedno nove načine, kako zaslužiti še več. Finančni sektor na Wall Streetu se je na to situacijo odzval. Nije ostvaril. V svoje roke dobil denar in naše nove načine kako posoditi novim ljudem, nova posojila po visoki obrestni meri. A week in the mail none of which I request. It's so profitable to push debt on the American people that everybody does it. It A profit bonanza looking for more ways to make money. And the financial sector on Wall Street responded to this situation. It didn't create it. It got its hands on the money and found new ways to lend new people new loans at high interest rate. Na delivanje predavanja boste lahko slišali prihodnji oddaj. V nedeljo se je na televizijskem programu HBO zaključila druga sezona televizijske serije Game of Thrones, pri nas nasovljena kot igra prestolov, ki je za televizijo predelana serija fantazijskih romanov Georgia R. R. Martina, ki nosijo skupni naslov A Song of Ice and Fire, pri nas pesem Ledu in Ognja. Za enega zadnjih delov je skladbo prispevala tudi skupina The National, ki so čudovito minimalistično priredili v romanih. Eno pogostejo in zvanih pesmi naslovvoReigns of Cu. And who are you? The proud Lord said that I must bow so low Only a ki of a different code that all the truth I know And a coat of gold or a coat of red. A lion still has claws And mine are long and sharp, my lord is long and sharp as yours And so he spoke And so he spoke That lord a cast in me But now the rain We pour us all With no one there to hear Yes, now the rings We pour us all And now a soul to hear Sofini, ljubimci. S tem zaključujemo tokratno zvočno avnturo. Vabimo vas k rednemu usprednojeno spletne strani Zofijini.net, kjer ob aktualnih temah iz društva Zofijinih najdete tudi napovednike tako naših prireditev kot prireditev nam sorodnih organizacij. Ko že zaključujemo eno zvočno avanturo, ne vas opomnimo, da smo na naši spletni strani nedavno dopolnili in obnovili arhiv predavanj z določenimi kajočimi posnetki in vam tako zdaj v poslušanje lahko ponudimo izredno obsežno bazo različnih predavanj, okroglih mis in pogovorov. Vabimo vas, da arhiv prebrskate in med ponudbo poiščete kaj, kar vas morda zanima. Na spletni strani vam ponujamo tudi možnost, da se naročite na zofijine okrožnice, ki vam strjeno enkrat na teden ponudi obranje izbrano. Vabljeni tudi so ustvarjeni oddaje, ki se tokrat zaključuje s takti izbrane jazz glasbe iz italijanskih in francoskih filmskih klasih, ki smo jih v zadju lahko poslušali skozi celotno današnjo oddajo. Ponovno se slišimo, Ko se pač slišimo, srečno.